«Може, одержимо на три чи там скільки шматків, а кубку діамантового дріб'язку? Вам цього хочеться, шановний? Одним словом, ніхто не наважувався негоціант, був вічий, але тут до нього підійшов хасид у чорному крислатому капелюсі, відвів у бік, щоб ніхто не почув, і тих спитав. «А ви таки хочете розбити свій камінь? Для мене це питання життя і смерті», – вигукнув негоціант. Ну так не терзайте тут своїх нервів, поїдьте на Молдаванку, знайдіть там крамничку старого Хаскеля і покажіть йому свою вещь. Негоціант поїхав на Молдаванку, довго шукав там ювеліра Хаскеля, всі, кого він питав, демонстрували йому класичне одеське знизування плечима і тільки завдяки прославленій одеській делікатності не брали на глум. А чемно не пояснювали, що ніякого ювеліра Хаскеля на Молдаванці ніколи не було, немає і не передбачається в найближчому майбутті? Чи взагалі можливий Хаскель? Чому би і ні? Ось проїдьте прямо, тоді заверніть трохи правіше, а там трохи лівіше, тоді можна ще поїхати прямо. А можна провулками і навпростець. А вам там люди скажуть, і ви матимете хаскеля, який торгує примусами, цинковими відрами, цинковими тазиками і цинковими виверками для білизни, бо вона в Одесі повинна бути найчастіше. Між діамантом і цинковими відрами, звісно ж, не було нічого спільного, але неоціант не мав що робити, він їздив, допоки знайшов крамничку Хаскеля, представився її нужденному господарю, показав камінь, сказав про свій клопіт. «Вам його треба розколоти?» – спитав Хаскель. «Так, на три шматки?» – я вже сказав. «Раз плюнути?» – заявив Хаскель. «Але ж вашої найпрославленішої ювеліри в один голос...» Ви приїхали, щоб розказати мені про них? Прискали в око Хаскель. Чи, може, ви приїхали, щоб я таки вам допоміг? Мені сказали, що ви змогли б. Коли вам сказали, що Хаскель щось може, то він таке може. Ви хочете розбити оцю вещь? Раз плюнути. Йосі. Після цього вивку, перед негаціантом, не знати звідки і як, зродившись, виник миршовий, засупливлений парубійком, на додачу до всього ще й Каправо оки досить недоброзичливо зиркнув на гостя і непривітно буркнув до Хаскеля. «Ну, візьми оцей вещ, сказав Хаскель, – і розби його на три шматки». Йосиф взяв діамант і зник, так само непростежувано, як і з'явився. Негоціант вже подумав, що більше не побачить свого каменя. Ну що ж, сам винен, довірившись цим підозрілим людям але буквально за кілька хвилин Йося знову виник перед ним, і на його брудній долоні сяяли три прекрасні камені однакового розміру, однакової чистоти і прозорості. Деоціант не йняв віри власним очам. «Як же це могло статися, вигукнув він? Ніхто ж не брався, найдосвідченіші ювеліри відмовляли, а тут?» – «Ха», – сказав Хаскель. «Ви, кажете, відмовлялися. А ви подумали, чому?» Бо знали, що це за цінність, і боялися. А що може знати Мій Осі? Він же ідіот. Він вам розколи на якийсь там камінь, а хоч і всю земну кулю. В анекдоті був доволі прозорий натяк, і Паталашка досі не поплатився, мабуть тільки тому, що жоден донощик не наважувався переказати цю історію, бо тут довелося б підставляти і власну голову. Для простодушного ж Паталашки важила суть, а не якісь там натяки на вождів і керівників. А він не хотів уподібнюватися до Йосі. ось і все. Хоч що ти очолюєш, хоч чим керуєш, збережи цілісність будь-якою ціною. Агростанція, збережи агростанцію, їдальня на агростанції збережи їдальню, а в ній бабу Веклу, додавши до неї неперевершеного майстра кулінарії Оксану Сміян, натож маючи веління самого товариша Стуконого заухотити. Паталашка формі Оксану бригадиром тракторної бригади. Виявляється, ця посада значилася в штатному розкладі агростанції ще тоді, коли тут не було жодного трактора. Професор Черкас довго заливисто сміявся, довідавшись про Паталащину адміністративну витівку. Тоді, прискаливши руде око під кошлатою рудою бровою, прошепотів. А ви не помічали, Миколу Федоровичу, що в нашій соціалістичній державі всі громадяни вже давно стали жертвами якогось похмурого бюрократичного жарту? Називається так чи інакше, роблять щось зовсім інше. Навіть той, що стоїть в зороноснім Кремлі. Посада генеральний секретар насправді ж виконує обов'язки вождя.